Так говорив я, сказала на те в богинях присвітла. О, Лаертіт богорідний, удатний на все Одіссею, не залишайтеся більше у домі моїм проти волі. Тільки у іншу вам треба раніше податись дорогу, аж до оселі Аїда, страшної пройти Персефони щоб розпитати про все там фіванця Тіресія душу, віщого старця сліпого, що розум зберіг непорушним, всю бой по смерті йому залишила проте Персефона. Давню розсудливість, інші ж усі там як тіні, не кають». Так вона мовила. І любе в мені, мов, розбилося серце. Плакав на ложі я сидячи, і серце на білому світі жити вже більш не хотіло і на сонячне світло дивитись. А як на ложі качаючись, я вже наплакався в волю, так я промовив із словом до неї, звернувшись крилатим. Хто ж окіркеє мені? Вожаєм у дорозі тій буде. Не допливав, бо ніхто ще На чорнім судні до Аїда. Так, говорив я, й сказала, На те у богинях присвітла. О, Леер Тіт, богорідний, Удатний на все Одіссею, Тим не журися ти, Хто, вожаєм, корабля твого буде. Ти тільки щоглу постав. Розпусти свої білі вітрила, і сядь при стерні, і саме понесе вас дихання бореє. А як ріку океан кораблем ти своїм переплинеш, то низовинний побачиш ти берег і гай персифони. Осокорини високі і верби, що гублять насіння, над океаном глибинно бурхливим постав корабель свій. Сам же в задушну Аїда оселю тоді попрямуєш. До Ахерону впадає там Піріфлегетон вогнений, разом з Кокітом, що й сам рукавом є підземного Стікса. Там біля скелі обидва збігаються шумні потоки. Ближче герою туди підійшовши, зроби, що кажу я. Викопай яму в лікоть один і завдовжки, і завширшки, Потім над нею учиниш померлим усім узливання, Медом раніше з молоком, солодким вином після того, Потім водою і ячною врешті посиплеш мукою. Вмерлих, безсилі благаючи голови, дай обіцянку, що, повернувшись в вітаку, ти ялівку стаде найкращу в жертву їм спалиш, дарунків добірних вогонь, наскладавши, старцю ж Тіресію в жертву, вівцю принесеш ти окремо, чорну усю, що найкращу отари твоєї оздобу, а як молитвою славну шануєш громаду померлих. Ще барана їм заріж, з темнорумною разом вівцею, В бік до Еребу обох повернувши, А сам одвернися до течії океану, ріки, І юрбою навколо зійдуться душі померлих, Усіх, що життя позбулися. Товарішів ти своїх поскликаєш тоді і накажеш, Вівці, що міддю нещадною вбиті лежатимуть долі, геть облупити й спалити, і щиро богам помолитись, грізному в силі могутній Аїду й страшній персифоні. Сам же ти швидко із піхов, свій вийнявши меч гостролезий, сядь. І нікому з безсилих мерців наближатись до крові не дозволяй, поки все у Тіресія ти розпитаєш. Вийде тоді він одразу, цей віщий велитель народів, і розповість тобі шлях він увесь, і чи довго ще будеш путь поворотну верстати в багатому рибою морі.